Get to the chopper! Hej och välkommen till film på nummer 38. Tjena Gustav! Tjena Per! Och tjena Daniel! Tjena du! Har vi någon Wikipedia? om Daniel? Jag hittar ingen Wikipedia. Gjorde du inte? Nej. Då måste du leta på fel ställe. Ja. Jag, jag hittar en riktigt bra här. Jaha, jag sökte på Daniel. Det här blev på Det kom inget. Ja, jag sökte på Daniel Syanid Hagelin. Jaha. Uttalade du helt fel eller? Nej. Ja. Så du talar hur, hur, hur du vill jag orkar inte bry mig. Där står det att Daniel Cyanid Hagelin kommer att bli nästa stora CSGO-spelare. Man kan säga lite att han är på Uprising. Spelare? Är han lite Uprising eller? Kanske. Så du berättar om det film? Jag vet inte om det är så mycket att säga. Daniel har klippt ihop en snygg csgo -film. Jag har hållit på i ganska många år. Eller jag började till 2003 eller något. Lite lätt, men det var ju en äldre version av spelet. Och sen 2008 så jag mig det helt och hållet. Som paus, tröttnad på ett. Och sen nu när det har så stort igen med CSGO så kände jag att det var dags. Och jag håller fortfarande på. Och så filmar det och så får ni gå in. och söka på CSGO och... Uh, The Rising, ja. Mm. Yeah. Men uh, jag är typ redan onöjd med den. <laughs> det, det, det är knappt en månad så kände jag att nej, det här var inte bra. ja okej. Ni får kika på den om ni vill så får ni kommentera. Ja. Jag hittade en liten wikigrej. Daniel är en tredje Daniel som vi har haft som gäst. Ja, oj. Fast det, men den viktigaste. Hand... <laughs> <laughs> Självklart. Mm. Det säger vi nu i alla fall. Ja. Vilken är favoritfilm och varför? Ja det. Det är väldigt svårt det där. Eh, men jag gillar ju. Jag brukar säga så här. Filmer som kommer på tv. Som jag fastnar i soffan vid. Det är riktigt bra filmer. Och hamnar Lord of the Rings på. Då, då sitter jag. Mm. Även om det är hela Trilla Gym. Då dedikerar jag. Rösten av dygnet är det. Mm -hmm. <laughs> det är så soppar. Ja, ah. gutt. De älskar jag verkligen. Mm. Favoritmat? En fet kebabpizza med strips. Gud. Stark eller mild? Stark. Eh, det beror lite på. Jag blir <laughs> så jävla snurv ibland när jag känner stark. Så det, så här, det beror lite på situationen. <laughs> ja. Jag vill inte sitta och snurvla och middag. Första dejten stark. <laughs> <laughs> Första dejten stark, givetvis. Jag vill visa vem jag är. <laughs> <skratt> Med eh, skostollek. 45, ibland 46. Mm. Det Men jag vaknade ju idag. 0500. Mm, mm. mm. Men jag har fuskat lite. Jag sov några timmar på eftermiddagen. Ja. I två omgångar faktiskt. Och då stod han emellan. Okay. <skratt> <skratt> Sen så började jag ha Jag var ju tvungen att döda Kände jag sig att gick och la mig istället. De <skratt> som har jag lämnat sviget. Hur dödar man en zombie? Ja, jag föredrar ju ett ordentligt jävla baseballträ i pannbenet. Mm. Mm. helt okej. Okay. Tungt trä, inget sån här mesigt... Aluminium. Aluminium, nej. nej. Då kör vi Martins lyssnarfråga sen förra veckan. Mm. Och han ställde frågan, i vilken film... Va? Vi... Nej, vilken film slash tv-serie detta halvåret är så bra så att du kommer köpa blu rayen av? Mm. väldigt. Ja. det ramlade inte svar. Jessica Lindell säger... Helt klart The Walking Dead och Game of Thrones. Simon Gustafsson äh, Avengers Age of Ultron och Daredevil. Anna Johansson säger Mad Max respektive Daredevil. Ependima Louise säger... Länge sedan jag la no några av mina slantar på att köpa film. Hände nog inte i år heller. Men det har funnits flera bra i år. Ett sinnefantast... Äh, eller Jan Rytteholm som han heter skriver årets överraskning hittills är Terminator Genesis. Så den är självklart. Mm. Anders Ernbecker, eller Ernis som vi kallar honom, <laughs> vet inte riktigt om det räknas, men Avengers 2 och Ant-Man är ju givna köp. när Marvel i framtiden släpper en mega med 200 titlar. Den blir dild. Mm, jag tror det är. 200 titlar. <laughs> ja, det är Han i det snart. Tommy Jansson säger It Follows och även ost på LP. Ja, <gör> ah, jag och förstår Han kan, kan hända att han menar ori, Original soundtrack, jag vet inte men. Eh, Per Frånlund säger Onedin-linjen eh, Tänkte jag, när jag läste det eh, Jag fick googla Det är tydligen en tv-serie som sändes i åtta säsonger Mellan 1971 och 1980 Oj! Kommer alltså inte det här halvåret Men eh, visst Men de kanske släpps på Blu-ray det här halvåret Kanske I DVD-kvalitet Kan vara så. <gör> Nej, jag vet inte kan spela om hela grejen. Robert Jub säger: Halvvvård är rederiet, men inte detta halvåret. <laughs> inte folk tolkar som de vill, alltså. Det är helt okej. Okay. Man får tolka <laughs> precis som man vill. Det blir ja. roligt, tror Hans-Jätkinsson säger: Ingen. <skratt> Christian Brax säger: The Walking Dead. Johan Weilander säger: Att han nyss köpte Whiplash och definitivt kommer köpa Fury Road också. Mm. Mm. Hur, hur är Ni, ni köpte inte så mycket filmer? Det var många sådana här. Det var många svar. Ja, det var roligt. Jag köpte ju väldigt mycket film för mig. Det... Samma här. Man har ju ägt så hjärtligt mycket VHS-filmer. Och sen gick man ut i DVD. Sen köpte jag. Eh, där har jag hört fyra på Blu-ray. Sen kände jag att nej, jag tycker fast ni inte behöver igen. Mm. Mm. <laughs> nej, precis. Ja, Eller blir ni irrona. Mm. Ja. Och så tappade jag deras hela tiden. Jag är inte ens en Blu-ray-spelare. så nej. Nej. Det är ganska kört där. Jag har en PS3. <laughs> ja, just det, den har ju. Är det illa att förra generationens konsol. Hade Blu-ray-spelare och jag har fortfarande inte har en Blu-ray-spelare. Mm. <laughs> det får bli till nästa PC. Ja, ja, ja det har ju, ju sjunkit i priset. Oh, nu har du plockat fram den där. Ska vi ta dem nu? Nej, det kanske inte ska än. <laughs> vi tar vänta lite mer. Vi kör det. lite nyheter och sånt först eller? Mm. Vi kör lite lyssnarbröd då. Mm. Har vi några sådana? Jag tror inte det. Det kommer några sen. Ah, grejt. <laughs> Nyhetsinslag. Mm. Mark Hamill återvänder för att göra rösten till joker i The Killing Joke. Det kan bli bra. Den ex... hade jag när jag var liten på serien. Ja, samma här. Den borde man inte ha när man var liten. Nej. Är lite jag har på att köpa den på nytt. På, på originalspråk Okej. Okay. Mm, ja. Har jag tecknat eller? Ja, det är ju en, det är ett seriemagasin. Batman The Killing Joke. Mm. Som jag sa, man animerar film nu. Mm. Och Mark Hamill har gjort rösten hur länge som helst som Jåkern. Mm. Han har bara precis, men han ska återvända lite. Ja, han är riktigt bra läs skådespelare faktiskt. Ja, <laughs> bra skitbra. Mm. The Lone Gunman kommer att vara med i Arkiv mm. Men jag säger inte för det. En liten spoiler läste jag också. Uh -huh. Som inte jag tänkt på. Okay. Men jag såg en bild i samma skådespelare och så? <laughs> ja, men... Nu uh, går ja, jag gå in på spoiler. <laughs> okay. de, de dör i Arkiv i Alltså I... i det förra? Ja. Uh -huh. Det är en tillbakablick eller kanske? Japp. Eller så kör man oh, Marvel? Ja, <laughs> Uh, Nos för att du är en ny toppling. Mm. Trion från Top Gear för ett nytt bilprogram på Amazon mm. nästa år. Mm. Det lite... internet glada. <laughs> ja, precis. Det blir lite lång väntan, vad jag tycker jag. Inte men det är... det är tråkigt med nyheter som inte kommer snart. Mm. Mm. Men det skulle sändas bara på deras internettjänster. Tror det var Amazon-streamingtjänster? Ja. Det är lite tråkigt. Man kommer inte kunna se det någon annanstans. Nej, Nej precis. <laughs> Dokumentären Keep Richard under Under the Influence kommer på Netflix den 18 september. Kan vara intressant. Ja, han har nog levt ett spännande liv. <laughs> ja, kan man lugnt säga. Mm. Så, ska vi tar övrigt då? Mm. Alltså förra gången glömde vi ju, vi läste upp att vi hade fått massor massa roliga grejer. Filmer skickade till oss och allt möjligt. Jo, men du tar ett lite. Ja, men jag glömde säga om det här var lyssnare Simon. Som ja, just så kom ja. komma ja. till Örebro och spelade in ett avsnitt i hans... Professionella studio. Ja, och det är något som vi tycker är väldigt intressant. Ja, får vi se om väldigt... vi har tid och, och pengar till att fixa det. det. Du måste ju fixa på något sätt. Ja. Det låter ju jättekul i alla fall. Mm. Du är nöjdare på på cyklar. här. precis. Vi får åka fram ett tag. Där kom den. <laughs> ah, jag har väl in med då. Det här var där. Var det samma sort eller? <här> <här> <här> det var det den på Burberry eller? Ja, ah, den var skitgod. Mm. Eller var det bara för den andra veckliga den blev godare? Oh, Hellregud. Vilken eh, annorlunda smak. Mm, smakar starkt. Men den var ju tusen gånger godare än den. Ja, vet inte inte. Den var rökig. Mm. Smak, var... ja, smakar typ mat. <här> <här> Nermålpizza. Jag gillar den. Oj, vad mörkt den Jag började inte gilla mörk igen, faktiskt. Du är samtal, lite mer skum Ehm... <här> Ska vi nämna det? Förra avsnittet hette ju Öl och jordnötsbågar Vi fick lite mer smak så vi sitter och Pimplar lite idag med mm. Hoppas att det inte märker för, märks för mycket Precis, Precis. <laughs> Nej jordnötsbågar Nej det Nu det... kör vi går. bara fyllutslag Vi har ja. en ostbåga att dela på <laughs> Ja det har vi faktiskt ja. Den tar vi senare <laughs> Inte en <Pimpen>, skämt <laughs> Ja, äh, lite för mycket. micken äh, Darth Vader i Star Wars Vad bra att du sa det Mm. Pappa, pappa, Dart. pappa Dart i Star Wars 1. Han är bara med i 12 minuter i första Star Wars. Mm -hmm. Den är rätt lång den. Ja. Ja, nu, jag har bara lite, jag har hittat lite roliga sidor så jag kan... Ja, du bara slängde in det i mm. övrigt här nu. Jag har lite. Ja, då är, han, är karaktären med i 12 minuter? Mm. Var det stora i alla fall. Okay. Mm -hmm. uh, rovdjuret och uh, han, han som flög helikoptern mm -hmm. i sista scenen av rovdjuret. Det är Kevin Peter Hall. Det är den som Marna pratade om i början av avsnittet va? Ja, det kanske är. Och han... I, I det här avsnittet menar jag. Ja, ah, precis. Mm. Och uh, Kevin Peter Hall, han spelar även uh, rovdjuret. Oh. <laughs> han har lite dubbelroller. Hur hinner han det? det är det. fantastiskt. Det är <laughs> Ja. I Polen heter Terminator, The Electronic Murderer. <laughs> <laughs> För på polska betyder Terminator mer eller mindre en lärling. Oh. Ja, okay. lite roligt. Det jag ska en sån Terminator trampa på i början är en min miniatyr. Som en puttekula mm -hmm. För att göra turmen lite mer obehaglig Så försökte Arnold låta bli att blinka Och större delen av filmen Var hans hud täckt med vaselin Ett tunt lag Så han skulle se lite mer vax, vaxartad mm -hmm. Det tänker man lite på nu när man sett Att han är lite glansig mm. Svinget. <gör> lite glans på Arnold <gör> <gör> <gör> <gör> Mel Gibson hade bara 16 repliker I Männöverks 2, The Road Warrior Varav två är Jag kom bara för bensinen Sen undrar jag lite vart Batmans hals tog vägen. I den nya? Ja. ja. Har ni sett bilderna? är um, Potter Superman eller? Uh, variety. Han har sådana nackmuskler. Det måste vara det. De har en tidning i USA. Variety, ja. ja mm. De släppte ett omslag med Stormallen och Bettman. Men det var på. ett helt jag ville. Ja, det var det. Men då skiljde sig Danny från ja. Fischer och allt sånt här annat? Ja, ja, inte ja, riktigt, nej. men Batman, han, han har ingen hals. Nu man får se väldigt och, tydligt hur det ser ut där själv. Det ser bra ut. Och så har ett lite till segment här. Mm. Om man kollar på fredag den trettonde baklänges mm. så går Jason med sin magiska machete och Återuppliva döda folk. Det gäller ganska många filmer. <laughs> ja, jag har en mängd olika Jag tänkte ta in ett tag där. Mm. en eller två, vi får se. Nu kör vi Martins filmkort. Och jag oh! tänker att vi delar ut ett kort till oss var. Ha? Så antingen får vi hjälpa åt, eller. Ja, no. jag vet inte. Vi, ropa, vi kan ropa våra namn. Ha? Så när, när Daniel läser så, så tälar jag och Permotron mm. Okej. Okay. Jag ropar Gustav. <laughs> Nej. Först. Och så läser vi. Vi, vi, vi kör alla frågor, eller? Mm. Men vi kör, du kör första, jag kör... Ja. Det kan bygga jobbigt lite. Nej då. <laughs> okay. Så vi betar bara av frågorna. Om mm. vi ja, okay. tar första så tar jag uh, första för min sida. Okej, okay, jag kör inte alla på en gång. Okay. Nej. Det blir jobbigt för min röst. Ja, så har det blivit <laughs> det Jag kan inte hålla kortet upp så, det säger du. Mm, mm, det är nej, ja, ja. ja, då kör vi. Mm. Uh, Vad efterföljer repliken Do you expect me to talk? I Goldfinger. Gustav, uh, no. no. I expect you to die. Ja, om man lägger till ett Mr. Bond efter Mr. no. Mr. Bond. Mr. No. <laughs> Mr. <Mister laughs> no. No, Mr. Bond. I expect you to die. Ja, men det, det är ja. godkänt. Sådär. Det är helt klart godkänt. Då kör vi mitt citat för Vilken film ger oss visdomsorden The only thing you can guess about a broken down old man? Is that he's a survivor? Eller så. Nej. Ja visst det. Det behöver du inte göra. Jag känner redan nu att det här kommer gå helt En del frågor är jättesparande eller jättelätta. Fast jag vet faktiskt inte vad det är. Jag har ingen gissning. The Way of the Gun från 2000. Jag har inte sett. Har aldrig hört talas om. Jo det är ju Torra. Belizio och Bedel Torra. Jag kanske har sett förresten. Nej. Ingen minnesvärd film tror jag inte. Way of the Gun det låter lite såhär... Mexikans nästan. Ja, men är inte något det. sånt ja. Jag tror inte. Uh, nu får ni tävla. Mm. Vilken skådis i vilken film sa, I have nipples Greg, could you milk me? <laughs> Eller känner jag igen? Men det låter ju som någon uh, Jim Carrey-film i alla fall. Jag håller med om att det gör. Men det är det inte. Nej. Då är det Monty Python. Då är det Monty <laughs> Python. Nej, jag vet inte. Passar. Passar ni? Eller får du göra ja, som är, passar. det passar. Citat, uh, det är ju... Focker. Ja, ah, mitta fuckers. Nej, fast det är mitta parents. Ja, ah, okay. Det är Robert De Niro i mitta parents. Ja. Ah. Hmm. Jag kan inte få den scenen i huvudet hur huvud. hur den skulle gå jag till. Jag, hade faktiskt. jag har inte sett den. Jag har förkänt den tror jag <laughs> Okej okay. eh, Vilken skådespelerska vann 2010 en Razzie för sämsta skådespelerska dagen innan hon vann en Oscar för bäst. Sandra Bullock. Ah, jag tror också Sandra Bullock. Mm. Ja, det var Och hon gick på båda och tog mot båda. Det är imponerande. Jag gillar andra bolag. Det är rätt sjukt ändå. Vad var det för filmer? All About Steve och uh, The Blind Side. The Blind Side, det. Det var väldigt bra faktiskt. Festivaler och priser. <clears throat> Vem är den första kvinnan i filmhistorien som belönats med det amerikanska priset Directors Guild Award för bästa regi? Uh, Gustav. Mm? Catherine Bigelow. I med... Hört locker. Snyggt just då. Mycket snyggt. Mm. Han är kungen i just då. Ja, då är inte då. Vilken månad varje år äger Toronto International Film Festival rum? Per oktober. Hur vill du gissa? Mm. Per, uh, september. september. <laughs> ja. Oh! Snyggt. Det känns som en filmmånad. <laughs> ja, <kanske>. grabbar. <laughs> det är full av skit. Ehm. Um. I vad badar Anita Ekbergs karaktär i Fellinis La Dolce Vita? Ja, i Fontaine TV. Nej, men du var ju först. Nej, jag glömde säga Gustav. <laughs> <laughs> ja, det stämmer. Du vet jag, tack att tack vare Gustav har sagt det. Ja. Jag har nog pratat om den. Här nu. Ja, första avsnittet. Jaha. Karaktärer. Vem är John Veljkovic's bästa vän i Being John Meljkovic? Oh, den har inte jag sett oh, Jo, det är ju... Och den är rätt frågan. Gustav. Ja. Charlie Sheen? Ja, det, här, ja, det är ju glömt av. Nej, jag jag gillar John Malkovich de senaste åren så, här, så jag har tänkt på den filmen mycket. Men jag har, aldrig... har du inte sett den? Nej, inte Fast man kan inte säga är... att det är han som är med. Nej, <laughs> <laughs> <laughs> uh, ja, den är jag, bra. Ja, jag tycker jag den är bra mm. uh, ja, Karaktärer, vad heter pojken som huserar IT? E. Huserar IT? E. Ja, äh, jag antar att du menar som IT e. bor hos. Per Elliot. Perelliot. Perelliot. Mm. Elliot är rätt. Nu har vi ingen koll på så här ställningar. Vi bara har bara kört. Ja. Det är ja. den, här, den här är ganska lätt. Och den borde Per ta. För han är snöskigast. Vad menas med kändisfrikort? Jaha, att man får ligga med någon kändis. Ja. Mm. Jag väljer Daniel. Ja. <laughs> Tack. Alltså det var väldigt specifikt svar. Oj, oj, ju. <laughs> ja... Ja, ah. ah, okej. Okay. <laughs> en, eh, ah, en lista på Max Femschändlis. Vad ah, sådär? Ja, en lista på Max Femschändlis. Ja, det var ju väldigt <laughs> Väldigt specifikt. Ja. Har du ah, andra tycker... också, eller? <laughs> jag tycker för att jag får rätten på uh, Popcorn. Mm? Vilken bok bygger filmen Apocalypse Now på? Och vem just... har skrivit den? Just... Ah, jag har två frågor vet... igen. Jag vet inte vem som har skrivit den, men boken heter The Heart of Darkness. Mm? Jag vet inte vem som har skrivit den. Conrad. Mm. <clears throat> vet inte dokumentären. Ja, popcorn. Vilket djur träffas av, träffas av en oturlig kula i The Boondock Saints? En katt. Ja, oh, den kunde jag. Där är så bra den filmen. Mm. Det här är ju... Alltså, den scenen är fantastisk. Här <laughs> <laughs> ja. Ja, haggerin. Nu är det din tur. det eller? Ja, Jäklar, ja. Eh, skådespelare. Vilken film från 1995 introducerade världen för en kortklippt Angelina Jolie? Hackers, ja. Du säger G.I.J. Hackers. G.I.J.? Ah. Nej, Nej, det är inte AGI, det, är AGI, det. Det är en G.I.J. Hacker. Hackerplanet. <the> <laughs> Disketter och grejer. <laughs> Disketter och grejer. Det är enda sättet att hacka på egentligen tycker jag. Ja. Ah. Disketter. Det är det enda rätt ah. sätt. Uh, skådespelare. Vilka skådespelare spelar Johnny Cash och June Carter i Walk the Line? Gustav. Joaquin Phoenix och Chris Witherspoon. Mm. Snyggt. Började inte ens vända på det. Okej, vem spenderade 32 dagar i fängelse 1987 efter att ha slagit ner en statist på en filminspelning? Skådespelaren beskyldes även senare för att ha misshandlat sin fru. Ja, och nu står det stilla. Christian Slater. Nej. Mm. är det stort inte? en stor ja. det den Nin... var det? 1987, han... eller vad sa ja, du? Han har varit gift med Madonna. Jag föddes ju då. Jag kan ju omöjligt ha sett. <laughs> ja, visst. Se. <laughs> han, han har varit gift med Madonna. Mm. Mm. Det är väl många. Ja. <laughs> Nej. Sean Penn. Jaha. Ja, har Aya han Baya? varit gift med Madonna? Mm. Inte en aning om, Vi säger Aya Baya och så går vi vidare. Ja. ja. Eller... ja. Mm. <clears throat> Svensk film. Eh, vad har karaktärerna Benny och Desiree för yrken i filmen Grabben i graven bredvid? Inte sett. Justa. bond och bibli bibliotekarie. Mm. Det var, det var gött att du var så här frågande på ditt eget <laughs> Ja han är vackert då Ja han är riktigt Svensk film, sista nu då mm. Eller nästa sista fråga mm. eh, Vilken film slog Nordisk rekord i Nordiskt rekord i antal biobesökande Under de första dagarna Den visades på bio Det borde ju bara vara en Ja inte. Just Nej. var inte Gustav Ja Nej, det var inte Englagården eller Man, det, var, det var lite samma tema som förra frågan som du hade Sean Penn Ja. Huh? <laughs> <A new brain laughs> nej <laughs> nu förvirrar vi oss totalt här. Vänta, jag har ju en film i huvudet Och hackers också nej? Hackers och kvinnomisshandel Ja ah, nu vet jag ah, ah. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag, jag förstår Jag förstår inte kopplingen till Sean Penn Misshandel ja, ja ja ja, nu förstår jag mm. Bra, då kör vi den sista frågan mm. Den här kan ju ha Vem regisserade stömfilmen Körkaren från 1921? Vårfödda. <laughs> ja, jag har något att Ja, Jag vet inte Nej. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Han var jätte svenskvärd. Jag Vi Victor Sjöström. Mm. Mm. Ja, jag kan mena många där? Ja. Jag tror Daniel vann. Daniel. Jag tror Daniel vann. Ja. Mm. Ja, tack. Ni är så snälla. Då kör vi för svenskare repliker. Där har vi det. Beloved segments. <skratt> <Yep>. <skratt> och den här är från... Rorsnor? Japp. Yep. Hej du, får dina gudahänder från henne. Säg hej... Planet till... of the apes. Nej, jag tror vi haft den här förut och du har sagt samma sak. Thank Nej, God, Nej ja, men balls. det är nog är... Damn dirty ape. Alltså var det inte här? Nej, mm -hmm. äh, säg hej till din mamma för mig. Eftersom du är ny här, jag sa klippare i paus idag. Så. <skratt> Va? <skratt> varför, varför du inte gör som ett träd och få auto of here? Ja, vad svårare då? Jag vet, jag vet att jag har hört den. Jag tror den används flitigt. Är det värsta, den i like a Why make like a tree? tree. And, And get the fuck out of here, tror Vad är det? Jag hörde den senast för till någon vecka sedan. Alltså, men, uh De åker tillbaka. Um, back to the future? Ja. Uh -huh. Ja, det var bra. Ja. Jag, jag inte, Han skrev om på Twitter och jag kunde inte heller placera riktigt kvart det var. Jag visste vad det var, men så här kvar inte. Nästa film. Användning av onödigt våld i gripandet av brusnors Nour har godkänts. Our mm. lady of heliga acceleration. Det är lite halv... <skratt> <skratt> <skratt> inte misslycka mig nu. Vad vill du äta? Den långa vill ha vitt bröd. Rostat torrt, men ingenting på det. Den andra vill ha fyra helstekta kycklingar och en kola. Ja, det, det sista kände jag igen lite grann, tror jag. Men går inte att placera. Uh, ja, nej Blues Brothers. Nej, det hade jag, Så... hade jag aldrig gissat. Den ah, har jag... Ja. Ja, här minns jag ingenting från. Nej, med, med att man var rätt charmig. Ja. Uh, ja. Tack för det, Björn. Mm. Kommer ni egna på hit nu då? Nu kommer ni in på hit. Ja. Tror du att du såg oss den här gången? Åh, ja. oh, toppen. Vi kommer inte bara kunna somna, vi kommer bli attackerade mitt i natten Och vi kommer inte ens bry oss Zombieland Ja men det är zombies i alla fall uh -huh. Rätt snabba zombies 28 days later uh -huh. uh, Nästa. Hon gjorde ett valskott, det var du Vad sa du? Hon Nej, gjorde ett valskott <laughs> Hon gjorde ett valskott, det var du Nej. Jag tar mina chanser med honom ja, Det tror jag också är en väl använd reprik ja, I alla filmer <laughs> Det var i alla fall X-Men 2. Men, nej, det hade jag aldrig kunnat... Nej, det var lite svårare då. Vi har oappklarade affärer. Den kvinnan förtjänar sin hemd. Och vi förtjänar att dö. Enfallig kanin. Trick är för barn. Du sitter just och tänker så knakar. Ja, herregud alltså. Enfallig kanin. Silly rabbit. Silly rabbit. Nej, är det, är det Roger Rabbit tror jag. <laughs> nej, nästan. Kill Bill. Ja, det var ju nästan, <laughs> nästan, ja. Mm. Ja, då kör vi lite filmväxar, eller? Det, nu går vi in på filmväxarna. Mm. Och då fick vi, vi börjar med The Man from, from Earth från 2007. Ja, du tog dig an den med. Jajamän, 8,0 på IMDb. Mm. Och det här satte jag med öppen men jag hörde att det <laughs> Den är från eh, 2007 av Richard Shankman med David Lee Smith, Tony Todd, eh, John Billingsley med flera. Mm. John ska flytta efter 10 år på samma ställe. Han vänner ger honom ett besök för att säga farväl. En väninna kommenterar på att han inte har åldrats en dag på 10 år. Det finner också en personlig dedikerad äkta Van Gogh i Johns packning. Efter en del frågor börjar John att berätta om sitt liv. Som började som grottmänniska för 14 000 år sedan. Du spoilerade hela filmen. Det var det som stod på filmen filmmedikt. <laughs> det är ofta spoilers i mm. dem tycker jag. Mm. Det är inte de att du kollar på en trailer. Jag brukar stänga av efter typ två delar. Jag brukar inte se trailers. Ibland halva. Mm. För det, det blir för mycket. Star Wars har lyckats ganska bra faktiskt. Mm, det ja, säkert. det var... Men, var inte det typ teasers med? Jo, oh, oh. de visar kraften. inte för mycket av handlingarna mm. man säger. Jag tror inte de behöver det. Nej, helt ärligt. Alla löseraren. <laughs> ja. Men nu hamnar vi där. Den här visste jag ingenting om den här. Nej, inte jag heller. Det var bara Louis som sa att vi skulle se den. Ja. Eller att du skulle se ja. den. Alltså, jag hade inte hört talas om den. Nej. Och så såg jag att han hade 8,8. Och tänkte ja, kan väl vara värt att se den? Men första gången jag stängde jag av efter fem minuter. Men jag förstår det var mest, varför. Det var mest för att jag, jag kände att det här blir ingen... Då hade jag gått ut på Twitter och sagt att jag vill se en tft film Hjälp mig. Mm. Och då kände jag direkt att det här blir ingen 10, 10 film Så jag hade bytt till någon annan. åtta av 10 dög alltså inte den då? <laughs> nej, men ja. Uh, men nu såg jag färdigt den i alla fall. Jag tror att man måste se några dåliga filmer för att det den... Men jag, men jag 10 10. tyckte att den tog sig efter typ kanske en kvart. Ja. Och är väldigt intressant. Jag tycker att den här filmen har en väldigt intressant manus. Ja, faktiskt. Men den har givits till fel person. För en, rent visuellt och är den lite tveksam... Jag har ju skrivit att det är rätt så okej okay, skådespelinsatser. Mm. Ja, jo. De var väl hyfsade. Och de fungerade, men det hade kunnat bli mycket, mycket bättre. Med det hade vi kunnat gjort. En annan men, men man märker ju att manuset är väldigt intressant och... Jag den här, utan att spoila för mycket. Den är grejen mm. Den gillar jag <laughs> jättemycket. Den um, såg fruktansvärt bi ut. Ja, det var det den gjorde. Ja. Så det här är en film faktiskt som jag det har sagt förut tror jag. Men som jag skulle vilja se en remake på. Gör sig bättre tappning. Mm. För den har verkligen potential. Och jag tycker att den håller men den skulle kunna se mycket snyggare ut. Och ha bättre skådespel. Jag gillar ju Tony Todd. Vet du, har du sett honom i ja, den? Ja, den har vi startat. Alltså den enda som var någorlunda känd eller som man kände igen. Den... Han som var mörklig ja. Nej, Nej. Han är ju med i Candyman. Ja, nej, nej, det är inte Han var min favoritskådis ett tag. Ja, bara för att jag såg Candyman, tror jag. <laughs> så blev han liksom, ja. Ja, så ja, jag tyckte den var bra, men eh, kunde det bli bättre. Lite halvspännande ibland, häskar vi ut. Mm. Uh, vi tar lite trivigare. Löst baserad på legenden av Cream Rosse. Mm -hmm. En man som sagt sig leva i tusentals år. Okej. Okay. Den här får tre av tio hejdå utav mig. <laughs> tre av tio. Det var ingen bra betyg. Nej. Jag fastnar inte för den här. Som du sa, den kunde du varit bättre mm. kanske Nej, men jag ligger någonstans mellan 6 eller 7 och 10. Så det får jag ändå bra betyg med om. Mm. Tackar vi Louis för den räknaren. Ja. ja, du kanske inte gör den, men jag, jag gör det. <laughs> den hade du inte sett om Nej. Nej, Nej, det är inte. Då är det. För... till remaken. Ja, jag gör det. ja. Mm. det är det. Det är nästan så vi skulle kunna göra den. Ja. Nej. Uh, Shanking Express mm. 1994 8,1 mm. på IMDb mm. Av Karawai Wong med Tony Lung, Bridget Lin Fay Wong med flera. Snyggt. Och den här fick vi ut av uh, Raleshi. Ja. På Twitter. Kjab Nilsson. Mm. <laughs> Om två poliser kärleksliv i Hongkong. Mm. Polis 223 har brutit med sin flickvän och letar, letar burka med ett särskilt utgångsdatum. Mm. Polis 663, som också förlorat sin flickvän, pratar med sina möbler. Ja. Alltså det här och är det ett mål i hans liv eller uh, vad är det bara? mig så han och hon gillar ananas va? Ah, så då åker. måste han hitta, om det är varje, är det varje dag eller? Det var of, det var, han skulle hitta en ananasburk med utgångsdatum första maj. Okay. Så han skulle leta upp. Mm. Så det hade han som mål i livet. <laughs> och uh, han slog rekorden då och 33 burkar. Var det 33 eller något? Ja det var det jag. över 30 i alla fall. Ja. Och det var... Jag tror inte att det är då måste han äta eller? <laughs> ja. Kan jag inte bara kolla utgångsdatumet? Nej, jag måste äta dem. Jaha, ja. För han trodde att hon skulle komma tillbaka då, mm. eller? Sitt. Ja. Shit. Men det gjorde hon inte. <laughs> det tycker jag då. Jag hängde inte riktigt med i den första delen. Där. Jag hängde vad inte med alls. Vad, vad gjorde hon? <laughs> jag har faktiskt skrivit här. Nu får Gustav berätta lite vad som hände här. <laughs> jag har hört ingenting. Nej, men första delen var ju det. Han var i olyckligt kär där tjejen som han hade träffat på en bar- Hon höll på med något skumlaska med knark, va? Ja, var, var hon hon som var med sen? Nej. Nej. Det, var, det här var två historier. Ja. ja De bytte ju bara helt plötsligt. De gjorde det, här. Ja. För jag tyckte poliserna var lite lika, vad säger Nej, men han, Tony Lung som mm. spelar den andra, andra polisen. Det är Den här, <snar> andra polisen, 663 eller vad den heter. Ja. Han är ju med i Infernal Affairs, föregången till uh, The Departed. Mm. Så han kände jag jätteväl igen. Ehm... Um, uh. Jag tyckte att det var helt okej okay, skådespeleri, ganska snygg film emellanåt, men ibland var det inte alls snyggt filmad. Precis, ibland snyggt foto. Det där hackiga grejen, det var bara irriterande. Ja, det var det. Um, det var snyggt vi... när de stod stilla och alla, alla andra gick snabbt. <laughs> ja, det var snyggt. Det var snyggt. Mm. Som sagt, ibland snyggt foto, ibland helt... Kast. Sen hade de en grej när de körde den där låten och ma med igen. Ja. Det blir skitjobbigt. Ja, det blir det. Fast... Men, sen hade de en annan låt The Cromerys Ja, fast en kinesisk cover Det är hon, hon som fungerar Ja, den spelar väl lite av den här Den sista noteringen jag har gjort här Är extremt tråkig Jag väntade bara på att den här filmen skulle ta slut Lite samma jag faktiskt Det är inget fan av andarnas Nej Den delen var nog den bästa Ja men det var vissa grejer som var Lite små och roliga Hon var en sig, Hon var charmig Vad var det för då? Det är ju alltså en det ska vara någon slags kärleksdrama fast jag fastnade inte riktigt för deras det var ingen riktig kemi mellan dem. Nej, Och det var så konstiga ja. förhållanden. Tydligen så är den här Tarantino har velat få ut den här mer än vad den är ute. Mm. Mm. Jag förstår inte riktigt varför. Men Tarantino gillar ju Alltså, det här är väl säkert ingen dålig film, det kanske vi som inte förstår på ja, Han som en sån där kille som läses in väldigt mycket och ser konstiga saker som inga andra ser. Ja, ja. det kan nog stämma. Jag, jag har sett en del filmer som Tarantino har rekommenderat och de är inte så bra. Han, han tar ju fram det bästa ur de filmerna och gör egna filmer. Ja, det men, kan jag eh, säga. Ja, nej men jag vet inte vad jag ska säga mer om den här. Jag tyckte att han var tråkig och orkade knappt klart den. Men, Samma här. Den är filmad på 23 dagar i alla fall. Mm. Det är lite imponerande Mm. Ja, vad var det mer att säga? Nej, utom betyget. Mm. Frågan är om det är så imponerande om filmen är dålig. <laughs> <laughs> ja. Jag ger nog 4 av 10 tror jag. 3 av 10, annan alls server. Med mm. mm. vilket utgångsdatum. <laughs> 1 maj. Ja. Den skrattade polisen. Ja. Eller The Laughing policeman från 1973 mm. av Stuart Rosenberg med Walter Matthau. Bruce Dern med flera. 6,3. På GMDB. Mm. Jag i Tony att jag, jag såg filmen hemma. Mm. Sen sa tonen att du hade sett den. Hade han sagt. Mm. hade sett att du hade sett filmen. Och säger att det är ju Dennis granne. Dennis. Ja, ja. Och då kommer jag på Jag tyckte jag när han spelade Mr. Wilson i ja. Dennis the Menace. Och då kommer jag på vem det var. Mm. Det var kul. Det här är alltså första mm. filmatiseringen av Bäck någonsin. Ha, enda? första, första filmen? <laughs> Jaha. Jag tror du var första. Kanske, Nej, alltså det är den första. Den är innan mannen på taket som okay. är svenska första, tror jag. Ja. jag. drar lite handlingar. Eller lite, ja. En detektiv blir offer i ett massmord. Hans partner och hans nya partner undersöker stadens eländiga sida. Mm. Ja, alltså jag, jag alltså jag gillar. 70-talet 70 gjorde de bästa filmerna. Mustache, frisyrer. Bara mm. <laughs> så här feta stora mustacher. För att säga att Bruce Dern ja, Vad har du tagit om? Han, han så spelar Leo Larsen. Alltså Gunnvald. Ja, med mustaschen och mm. Han är ju den, den bästa Gunnvald nästan tycker jag. Ja. han var lite tom. Ja, men han är, han är ju inte som prärsbrant som den här riktiga... Det var ju nästan Walter Mata, Mata var mer precis Jake men, Martin som han heter redan Den här han går och frågar flickvänner och så flickvänner säger någon filmen bara... Det, den. Ja. det var ju mer Beck eller Jake Martin som var Gunnvald i den här kändes det som. Ja, men um, fortsatte de inte med den här? Och, I... Nej, de gjorde inte det. Jag, jag tycker de skulle ha gjort det den, den gick väl kanske inte så bra. Men vad kom först? Det här eller Beck? Det här är en filmatisering av Beck. Det här är en filmatisering är, Och den kom nyss, eller? Nej, kom inte. 73. Vad <laughs> fan det är Beck, det? Då. Det är den första filmatiseringen av Martin ja. Beck. Jaha, okej. Okay. Mm. Uh, av en Martin Beck-bok. Mm, det ser man. Jag gillar när de lekar med självdjupet. Ja. Uh. Uh. Uh. Men det är lite... Ja, precis. Mm. Jag gillar den här. Ja, jag med faktiskt Ja, den är mycket, mycket, mycket bättre Än många bäckfilmer Det är den, helt klart mm. Så jag tycker att man ska se den när om man gillar bäck Ja, det är som man garanterar till det mm. uh, Eller ja, så, Nej, så. om man jo. gillar de nya bäck Så kanske man inte gillar den <laughs> Jag har inte sett på nya back, det gillar jag också mm. <clears throat> uh, Kul att se gamla filmer med lite bättre kvalitet Mm Med lite krispigt. Mm. <clears throat> 144 fps Ja, ah, just <laughs> det <laughs> Uh, Schysta frisyrer och mustasch Mustacher. Kul med detaljer också när de när han tar sitt kaffe och det speglas i brödrosten så. Mm. De tänker lite mm, mer på detaljer mm. i gamla filmer. Om de inte kan förlita sig på effekter. Mm. Mm. Jag tycker när påminner ganska mycket om en annan film 70-talet som jag såg för ett tag sedan. Taking of Pelham 123. Jag känner igen mig självt lite Nej, det finns en, en, en ny version också. Ja, men... mm. uh, jag känner mig Apple eller den nya Coca-Cola? Aha, så Coca-Cola visades överallt ja, men... Det var alltid Coca-Cola Jag tyckte kanske att slutet var lite utdraget Att det inte hände så mycket När de bara skulle skugga den där killen Fast det höll fortfarande Jo, ja? jo. Men, men om man ska klaga på någonting så det blir lite Ja Jo, det lite man... till slutet. När det skulle kanske varit som spännande. Spänna. Bitvis lite Sega det kan mm. stämma. Mm. Och eh, de måste ha bra handbromsar på bilarna. Ja. De har ju San Francisco backat ner. Ja, ja, jag faktiskt <laughs> på en gång när de hade parkerat bilen. Eller där. Ja. Där ute ju alltså ja, 40 grader. Eller något. Minst. Mm. Ja. Mm. Höll jo. stämningen tycker jag. Ja. Mm. Jag tar lite tid här. Mm, det. Nej, jag vill bara flika in en grej mm. när jag kommer ihåg det. Eh, det. Du nämnde om 144 FPS där. Jag har tänkt på det lite. Vill man ha filmer i högre FPS än 24? Just det. Nej, jag tror inte det. det jag har inga... aldrig sett någon high frame rate film. Nej, har Nej. Det, Nej jag har inte gjort det. Det har väldigt det. Det populärt nu på Youtube sen de släppte 60 FPS. Att ja, du kan ladda upp videos mm -hmm. i det. För det är många som gör det. Och det blir speciellt i spelfilmer. alltså Dataspel och sånt. Va, då då men, vill man ha det? Ja, men jag tycker ändå på något sätt det är en viss känsla att ladda upp i 30. Ja. Mm. Det, jag vet inte... Så Ubisoft tar rätt? Va? Ubisoft har rätt. Ja, nej, kanske inte just att spela då. Men... <laughs> nej, men jag tycker att det tar ju bort lite av det här. Man vill ju inte att det ska vara verklighet när man kollar på film. Nej. Och det ser man ju bara... Du, du kollar på så här Dolla kameran ja. eller något mm. eh, på tv. Då är det ju lite högre FPS och det ser man med en gång och det ser skit ut. Ja. Mm. Har du sett någon... Har du sett... Det är ju bara Hobbit som har sens. Jag tror inte att det här HFR slog igenom alls. Det var väl någon <laughs> annan film som skulle gjorts i HFR nu, nyligen. Om det var Avengers 2 eller något sånt där okay. Men så någon slopade den Idén för att det gick så dåligt med Hobbit ja, okay. mm. Har du sett Hobbit i HRF? Nej det tror jag inte att vi gjorde uh... HFR kanske HFR, HfR. HfR. Men sönder de, för vi såg den i stan i 3D Jag vet inte om de sänder den i jag vet inte. Nej inte här stan Det var ju 7 mm. Det var att jag till och med aktivt valde bort det för att jag kände att det... Mm. det hade varit kul att se Bara för att kolla skit Ja jag ah, att kunna ja. jämföra Ja Man vad kan vi kan kolla Jag till med börja boykotta 3D nu för jag tycker bara jobbigt Man förlorar så mycket detaljer när man sitter med en här Vi lite om det också att man förlorar, det blir lite mörkt Men jag har köpt egna till som jag ska testa. Jag har inte hunnit göra det än men det är något att spela däremot. Det är ju kul för då har du vet ju precis vad du kommer att göra så dina ögon och din hjärna är med på ett helt annat sätt än i en film och allting bara sunda framför ögonen på en ja, jag gillar 3D ändå, förutom att jag tar bort detaljer ja. och sånt, så säger. Jag tycker i så fall att man kan välja specifika scener att ha 3D Men till som man, när man sa Avatar första gången, jag hade nästan ont i ögonen bara för att... När det swisher förbi för mycket, för snabbt, mm. man är inte med. Jag har inte sett med i 3 mm. Jag såg i alla fall inte den skrattande polisen i 3D. <skratt> <skratt> kan jag tillägga. <skratt> Men valet fanns. Nej, gjorde inte. Mm. Nej, <skratt> <skratt> En rött och ja, grått. Ja, precis mm. Skrev jag, eller så, skrev jag, Sa jag trivialt? Nej Jag vet inte, Det pratar om Du skulle påbörja så avbröt jag dig <laughs> Ja, det är helt okej okay, Daniels mm. Det är därför du är här ja. Tack I det ursprungliga manuset var Martin tänkt att skratta i slutet mm -hmm. Detta stoppades Jag funderade faktiskt ibland på vad den titeln han på Ja och jag vet inte riktigt Nej, <laughs> det och kanske kanske det, kanske det var den borttagna scenen Ja, man vet inte var... Värt ja Den här får sju av tio mustascher av mig Samma för mig Ja, det var ja, oväntande oh, bra uh, Vi tackar Johan Weilander Och ser fram emot Drug Wars Nu blir det en segway till nästa ah. nya filmleksor Ja, ah, snyggt. snyggt Den slumpar Ja, och så kör vi Drug Wars till nästa gång Ja mm. Så tackar vi Johan igen Absolut ja, får då får du Daniel som liksom. Har du tänkt ut det? Eller har vi, det har vi inte ens sagt. Det har vi inte ens sagt. Så, att jag har, <går> så får du bara eh, Jag kan tipsa. Eller om, om lyssnarna inte har sett den heller. Eh, Nightcrawler såg jag för några månader sedan. Ja, det har vi också gjort. Ja, vi har sett den bara två. Ja, nu var... på... ja, har det. Jag har inte riktigt pratat <gård>. om den. Jag har inte gjort det. Jag har pratat, ja, med men har pratat om den. Och du pratat om det Jag har gjort det, ja. Men. Jag tyckte det var kul att se uh, J-Killen håller i... En sån roll. Mm. Han ser alltid var så macho och charmig annars <laughs> och så är ett sånt vidrigt as bara. Mm. Det var så underbart att se. Och slutet är nog bland det bästa jag sett ja, i filmväg. Ja, ja. Jag, jag sa ju det att jag tyckte att första hälften höll 9 av 10 och andra hälften 10 av 10. Alltså, mm. Så håller vi med där. Och jag brukar vara... Det är ett väldigt annorlunda slut. Jag brukar vara här, ganska emot sånt. Mm. Jag, jag vill ju bara ha... Ett vanligt lyckligt slut med ja, allting Det är ju ja, det ja, den där som är roligt. Så man... Ja, men jag brukar bli så det eh, blir om det inte slutar på det sättet jag vill. Men här blir jag väldigt positivt överraskad. Mm. Eh, så den är riktigt värd att se faktiskt. Så vi ser om den eller ska vi be Daniel komma på en, en ny? Han får ja. komma på en ny. Men jag, det är ju ni som kollar på så mycket vi har en kollega. Jag ser så väldigt lite. Jag tyckte att någon typ, den och Kingsman var ju typ det senaste jag såg. Kingsman och Gustav setter, ja. inte sett borde du. du se. Frässig. Ska vi hoppa dig i din läxa Ja, då? annars får vi be er lyssna när ni då. Nu! <laughs> det är lite svårt. Ja, ja det är det sant? <laughs> Nej, vi tar bara en med Ja, det, det, det, det, går får räcka. det går bra Och Du får hajta till om du kommer på något Ja, du, får, du, kan, du kan ju ta en beslutet om du kommer på ja, något ja. Mm. Annars tar vi en Du kommer sitta, sitta tyst och tänka mm. Mm. Att du kommer på något när vi nämner något jag Ja. Säger. Jag tänkte att jag skulle ha kollat min IMDV-lista men jag tror inte jag har något sätt Jag brukar försöka komma ihåg Och gå in och sätta betyg Så får jag sätta dem till mm. det är inte, alltid, inte alltid jag lyckas har Jag har satt det ganska Många, många. Och så har ju suttit och igenom databasen bara för att kryssa i gamla filmer man har sett för hundra år sedan. Och det är ju inte jättelätt och komma ihåg om man har sett vissa, vilket vad man tyckte om dem då. Nej, precis. Man uh. får vi gå in och revidera det ibland. Ja. Har du får se om du kommer på något så får du Xbox. Ja, e då går vi över på om vi har sett några filmer. Mm. Senaste jag såg, det var igår, Mad Max. Fury Road. Fury Road. Jag den. Väldigt eh, positivt överraskad faktiskt. Mm. Det är många som har sagt att den är bra men jag har inte riktigt trott på det. Mm. De flesta har mm. sagt att den är bra. Va? Ja, jag tror det. Det var inte alls som jag väntade mig. Det var ju bara det var ju pang på då, och mycket ja. i princip. Det var underbart. <laughs> mm. Och lite som du sa där med Mel Gibson att han hade, varit, hade 12 repliker i. Det var mm. nästan lite samma styrk. Ja, jag inte han har det har så mycket repliker. Först är typ 20 minuterna då letar han bara. Ja. <skratt> <skratt> jo. Ja, här, jag ser fram emot den här. Hoppas inte förväntningarna är så höga. Om man mm. nu får bli... ha högt ljud bara. Ja. <skratt> det blir svårt med barn hemma. Du får ju ha högt ljud och högt ljud här. Ja, mm. det kan man ha. Funkar sådana 5.1 ljud? Det finns speciella ja, det finns det. Som, eller, hörlurar som, eller hörlurar som på något sätt gör om ljudet. Funkar de bra tror du? Jag, det jag det? hade ett par som jag vann en gång i tiden. Men de kostade typ 600 spännande någonting. Så det var inte jätte... Men stereo, bli, stereo blir ju nästan surround med hörlurar. Ja, eller ja. det blir ju surround med hörlurar. Ja, ja det blir klart ja, Men om du sitter och spelar så du hör du ju allting precis... Mm. Ja, kanske kolla på på sådana här. Så gör det. Kör hårt. Mm. Gör som Mad Max. Kör hårt. <laughs> <laughs> inte så hårt. Nej, inte så hårt. Han <laughs> är gitarrspelaren när han har sett på Trader. Ja, herregud. Det, det, det sa jag när jag hade sett den. <snittet> det är en jag detalj som jag tänkte att det här borde inte jag gilla. Men det gjorde jag. Ja. Det funkar så. Ja. Den har ju lite sån här halvlöjliga inslag. Mm. Men man förstår ju väldigt snabbt att det är den typen av film. Eller mm. typ av film så man köper det. Ja, man köper det, det ganska snabbt. Mm. Uh. Så det var väl inget negativt. Jag tyckte han hamnade i fokus väldigt mycket många gånger dock. I talespelaren? Ja. ja, kanske. Han var fler gånger. Ja. Ja, ja, men de zoomade in på honom till och från och sådär. Så. Men det var gött att för de ändrade ju även ljudet. I sound, för han spelade ju till soundtracket. Ja. precis eh, Och så beroende på liksom var han befann sig så hörde man ju typ det i musiken och att det blev okay. olika ljudvolymer. Vad kände du i Nej, Vad Det trodde jag inte. Ingen av det, Men så han knappt, va? Nej, men, nej, precis men såg inte såg... De är ganska deformerade Många av dem så ja. att, uh... Jag har sett uh, Curse of Shucky Från 2012 mm. han Nej 2013 mm. mm. 5,6 På IMDb mm. Mm. Ett paket levereras till Nikas hus Efter sin mors mystiska död Börjar hon, mis hon misstänka att det är Den talande dockan som hennes systerdotter Lekt med som ligger bakom mm. Kaoset och blodspillet mm. det har, har ni sett någon här? Nej, jag bara Ett, ja, har bara sett han tror jag mm. Nå, no, eller kanske någon mer Jag var lite inne med skräckfilmer Så jag har sett alla, jag har ska, alla, alla, alla ska de här vara Lite skräckhumor, eller är det ren skräck? Det är nog lite både Första är nog ren skräck, ja. den Charles Child's Play Eller vad det mm. är, den är Jag hade väldigt svårt redan från början Att ta dem på allvar, och då var mm. jag ändå typ Åtta år kanske, <laughs> eller något första Omslaget Ja, ah, nej, den var och... Den första var nog läskiga, va? Mm, jag känner ja, det. skulle jag skulle vara jag? Men sen har du gått över mer till mm. Eller, skräck. Eller skräckkomiteer. Ja, precis. <kör> jag tror inte jag har sett The Seed of Chucky. Nej, Bride of Chucky finns också. Mm, den jag har jag sett. Och det hon. Jag kommer tro hon heter. Hon har lite pipig röst. Den lilla lockan? Ja, hon som spelar den lilla lockan. Mm. Jag tror hon tjejs ringa i det är nog hon. Ja, ja, ja, ja jag vet hon ja, jag vet ser hon framför mig på Fiona Durif. Nej, det var Nej. inte alltid. Nej. Ja, äh, mamma skor tomat väldigt roligt. Som <skratt> <skratt> <tomater så, skratt> Man var lite, lite möda så jag undrar också. Ja. ja, det var nog det. Äh, och sen är det en scen i början är riktigt snygg. Så precis när jag har vaknat till mm. så lägger han rottgift i en mat och han mm. inte bara lägger en mat. Så ser man filma på en filma på en filma på en Så blir det lite rysk roulette där. Ja. Så man vet inte vem som ska få rottgiftet i sig. Det var, ja, Det var lite spännande. Spännande. Mm. Mm. Det var lite försök till många för, till jumpscares här. Och det funkar inte eftersom man är så van vanligt. Mm. Mm. Var rottgiftet till rottgiftet? Ja, det, sk det sköttes bra ja. Det är riktigt bra. Ja, med smygande spänning. Ja. Mm. Och äh, Det var lite för många jumpscares Eller för att det, det heter råttgift när du i princip tar död på vad som helst. <laughs> <laughs> Får du gira det så är du köl. Mm. Uh, filmar på 30 dagar. Mm. Uh, trivia, skådespelare jag Fiona Durif är dotter till Brad Durif som gör Jackis röst. Det var hon som satt i rullstol. Brad Durif, Jag yes. känner jag bara igen det namnet men jag kommer tro mm. Fem av tio bevismaterial. Mm. Det var inte så dåligt som jag trodde. Nej. Som jag trodde det. <laughs> okay. Jag ville se den i alla fall. Mm. Ja. Förra helgen var jag på bio och såg Ant-Man. Eller vi var, vi var på bio båda två. Jag var också. Med. Såg Ant-Man från 2015 av Peyton Reed med Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly med flera. Så det klipper ju in ett litet klipp. men, då har vi varit på Folken och sett Ant-Man. Ja, första ja. sponsringsbesöket. Precis, gött. Ja. Ja, du kan börja lite, du har alla antecknat lite här. Ja, så, okay. Jag kör ur minnet. Ja, det, det är du på det? Ja. Jag är inte alls lika bra på det. Såg du Adrian Carter i början? Nej. Du har inte sett se den serien? Nej. Nej. Hon, hon var med lite i början där. Jaha. hon tjejen. Hon är gammal. Ja. Ja, ja, ja, just det. Det är kul att man använder den igen. Mm. Eller bara så lite. Eh, vad jag tänkte på i den scenen var mest eh, hur de hade digitalt gjort. Michael Douglas yngre. Det, är, Oj, det, det syntes, syntes inte det. Det, var, det, var rätt, det var rätt så bra gjort ja. Men jag tyckte det syntes ändå Ja, det tänkte jag inte alls på eh, När de pratade med samma röst var det roligt När han de förklarade det <laughs> <också>. <laughs> Ja, det var den roligaste klippen tyckte jag Ja, och speciellt i slutet när, när de man ser att det är han som ja. pratar Fast det inte är han det Ja, precis, ja. Det Perfekt. Mm. Michael Pena's karaktär Ja, <laughs> det är ju skitbra Mm Han var, han var ju roligast del av filmen, tyckte jag också Ja, det var över, Överlag Jag vet inte om de behöver sådana, men Nej, men funkade så är det ju bra och Han funkar i alla fall ja, Sen jag tycker det. jag att några av de andra komiska karaktärerna inte funkar riktigt lika bra men Nej, Paul det... var i alla fall Ja, han ja. Ja, var jätteskärmig sen den, där rys den där ryssen var det sådär Ja, han var lite, för... ja. Ja, lite övertygad, har jag har skrivit det här ja. Och hon var lite övertygad också ibland Ta tillbaka dräkten <laughs> Ja uh, Lite mall 1A tycker jag ja, det håller jag med om. Den var, väldigt, den var ju väldigt förutsägbar egentligen. Ja, hela tiden. Och behöver vi verkligen mer origin stories? Folk vet väl hur det händer och vad som händer och... Sånt. Kan du inte bara ta det tio minuter i början och ja, sen köra igång? just ant men tror jag inte folk har koll på i och för sig. Men... Nej, men man vet ju ungefär. Ja. Jag, tycker, jag tror det skulle räcka med, ja, som vanligt. Mm, ja, det blir ju lite samma sak i varje film. Ja, var hopp, ja Hoppa in och ta en tillbakablick, liksom. Mm. Eh, det var lite kul när de slogs i attaché-väskan här. Och ja. kan få på det bästa Siri. och truntigaste sättet att få på en soundtrack på den. Ja, men jag tycker jag tycka på Siri ja. Ja. på en iPhone, ja. Och så säger någonting så tolkar hon fel. Ja, <laughs> <Och> så, <laughs> precis. Play Med, The, de var, ah, the cure, ja. <laughs> ja, det var, det var kul. Samtidigt så här, ja. Mm, mm, mm. Och en del gick ifrån eftertexterna. Får man göra det under Mar Marvel? Nej, film? det får man inte. Men, uh, de, de, de tände ändå, för det kommer ju en scen till sen. Ja, sen uh, det är två scener. Ja, ah, det, så det ska så man veta sitt mm. Så, uh, ja. En scen var ju väldigt viktig för just den här filmen. Ja, det var det. Men eh, sen kom det en scen som var lite mer för Avengers i... För allting. Mm. Ja. Eh, nej, men som sagt, jag, lite standard. Men jag tyckte ändå att de var, liksom, kändes hyfsat fräscht. Det var inte riktigt... Det var inte många av de superhjältefilmerna idag. De blir ju bara... Bara Malva, ett, ett dag. Ja, men nu tycker det. jag att den kändes lite fräscht i alla fall. Det var ganska roligt och underhållande. Ja, och så. ja det var ju helt okej. Okay. Mm. Det är nog värd att se, eller? Ja, jag tycker det i alla fall. Ja. Vi säger en, en eh, okej okay. okay rekommendation. Ja. Mm. Tack för detta, Folka. Tack, tack. Hej. hej. Då var vi tillbaka i studion. Vem är det som är själva huvudskålen? Vår radio. Mm. Ja, mm. Oj. ja, Det hade jag inte kunnat tänka mig faktiskt. Men det kan nog passa. Ja. Men skärmmästaren av alla var Michael Pena som spelar den här. Säger. Nej, Michael Pena. <laughs> Michael. Han, som, han som är den här som, som berättar hela tiden. På röds karaktär ber är ju en Ja, ja. förklara. och Han går in så djupt och förklarar och så Om man ser att det är han. som finns riktigt här. Hur bra som helst. Mm. Den här hade inte funkat i standard definition HD, är ordet här tror jag. Mm. kanske. Varför är den så liten? Jag tror det. Ja, just det. Jag tror det. Mm. Ja. Favoritscenen var det nästan när tog ut väldigt i slutet där. Ja, det var kul. <laughs> det var då, lite då var Det var många som skrattade till. Ja. Mm. Före ant mm. så kom Star Wars-trailern, ja, det är det. första gången jag såg den på stor skärm. Aha, okay. Jag satt med rysningar, kan jag säga. Mm. Fan, så vad coolt då. Ja, den trailen är ju fulländad, skulle jag nästan säga. Ja, ja jag rysst nästan nu. Mm. Ja, vi vi talar rätt ja. som över klippet ja. Och så får ni lyssna på nu pratar vi film, för de har gjort en ant special mm. om de har lagt ut nu. Och The Next i... Reel har gjort en ant -Man special Ja, no, det gjorde de också. Med? Den lyssnade jag på när jag sitter hem efter bion. Jag ser ju med om en vecka. <laughs> är det en vecka? <laughs> ja, måste jag se på film snart. <laughs> Spännande. Mm. Eh, apropå Paul Rudd, är det okej okay att prata om tv-serier? Mm, helt okej. Okay. Jag såg att Netflix hade släppt någon ny serie nu. Men mm, jag tänkte faktiskt nämna det också. Eh, vad var den hette? Det var något Wet långt Hot enda. American Summer, Så First Day of Camp. <laughs> jag började kolla lite på den innan jag stängde av datorn och gick och låna idag. Mm. Det är väldigt många kändisar För mm. att vara i en tv-serie mm. En komedi också på det ja. man, av... man tänker att det Detective Som är lite mer seriöst och lite mm. mer påkostad som Jag ser man... två avsnitt faktiskt mm. ah, okay. Jag tycker att eh, Första avsnittet som höll det, det är ju väldigt väldigt, väldigt skruvad humor mm. Men sen tyckte jag nästan att det blev lite för mycket Så jag var lite mätt på det i andra avsnittet Så ja, får jag kanske fortsätter Jag har rätt om jag säger det, att den verkar baseras Väldigt mycket på så här pinsam humor Ja Det är ja, så ser... allergiskt mot ja, oss och, och det är mycket awkward. svensk komedi Som baseras på det Så att jag tål typ inte att kolla på svensk tv <laughs> Ja men det är helt otroligt ja, Det är till exempel två stycken som har väldigt pinsam Eller väldigt obekväma förhållanden I den serien som, mm. ja. Jag får nog hugga till första avsnitt här Jag vill den berätta var, var... det typ är till det början med För det är jättekonstigt hur det är gjort Det är ju en film från början som det? Okay. Uh, Så det här är ju en slags fortsättning Eller om det är en prequel eller någonting på det för de, de, spelar ju 17 åringar, ja, och de är men de är fullvuxna. Och sen så är det de och de har ju ansvar för de som är på det där lägret för att slå summercamp. Mm. Och det är ju unga personer på riktigt. Ja, och då, ja precis. Och de som kommer till det summerkampen, de är ju sin ålder på riktigt, mm. medan de här, som är bara några år äldre, är fullvuxna. Så det är mm. jättekonstigt. ut. Mm. Jag vet inte, det ska man bara acceptera, jag som. Ja, och det är en de berättar ju det ganska tydligt i början liksom, så att man är med på vad det handlar om. Det är en speciell scen, jag vet inte om det första eller andra avsnittet, som det är en tjej som ja, hon kommer in i puberteten och får mens. Okay. Som går in på toaletten och när hon kommer ut så är hon liksom, ser hon så här 20 år äldre ut. Jaha! <laughs> <laughs> Okej, okay, det är så det för Det är en liten grej med, ja. med den. Nej, men ja, jag tycker att den är ganska bra. Men det är lite, lite mycket bland med den konstiga humorn. Mm. Men, Alla olika. Mm. Jag ser en chans i alla fall mm. Jag går tillbaka lite än Och så vill jag se Marvels Whiteboard För att se hur de knyter ihop alla filmer ja. För du kan se en film Och den är mm. okej okay. Och du kan se alla filmer Och alla filmer har någonting gemensamt mm. Det är smyktgjort mm. Och det är imponerande hur de får ihop det här Det blir lite förtrastligt tycker jag ja. Men, äh, ja. Hur var det här med Deadpool? Jag vet inte om den ska knytas ihop med något Jag vet inte alls jag, jag tänkte det där med, sk med skådespelaren där För han var ju med i X-Men bara som... Eller... Det var ju också Deadpool. kallar ja. ska kalla aldrig? Han honom aldrig Deadpool. Nej, nej okay. men han har har spelat någon annan rollo utöver det va? Fantastic Four? Nej, nej, nej Green, Green Lantern. Det. Just det, det är Captain America den. som är med i... For, Fantastic, Fantastic Four, Four ja. Four. ja. <laughs> Hur funkar det om Han spelar två olika... <laughs> nej, men det är ju DC. Green Lantern är DC. <laughs> så de kommer jag Aha, med okay, med det. DC. Men... Äh... <clears throat> ja. ja han, nej, han, nu är han bara Deadpool. Mm. Och det verkar han göra bra i. Ja. Och, ja, jag är ju tviksant, men det har jag sagt förut Ja, det är tummarna mm. när, Sa vi det i klippet att de nämner, eller refererar till Spider-Man i alla fall? Nej, det sa vi inte, men det, mm. det, det missade jag helt Det var det som hon lutade mm. Sen var det med eh, Pappa stark med också mm. när jag sa att, Howard eh, Stork, va? Mm. Det kom eh, från jag Mad jag. Men I hand med okay. den skolspelaren Jag koncentrerade mig mest på Egan Carter där mm. Hon är stelt ja, har man sett med Men så missar man inte den skådespelen. Nej, det man kan jag förstå. Har du sett en mer? Äh, ja, vänta, nej. går vi äntligen några betyg eller? Mm, nej, det gjorde vi nog inte. <hör> jag kan nog inte säga några betyg. Eh, jag ger den 6 av 10. Jag kan hålla med dig? Stark 3, mm. av, 5, ja, en 3 ja, säger jag. av 5. Ja, en 3 av 5. Ja, men... Ja, nej, då får du väl sitta tyst då Daniel så ja, får vi eh, pratar så får du flika in Det blir ju med serier du... för min del. Det är helt okej. Okay. Ja, du får nämna en serie också om du vill. Men ja, så, så får du flika in när vi. Kan, om, man, om man gillar uh, såna här typ vridna tecknade serier typ främliga Guy så där så kan jag rekommendera BoJack Horseman. Ja, det är, det är också det. Netflix. Ja, det är också Netflix ja. Den ligger på min spellista också. Den är, den är väldigt underbar på många sätt. Mm -hmm. uh, Lite mörkt mörk va. Ja, jo, det är den ni till och från. Det handlar ju om en hollywood godis. Eh, och de bor i Hollywood. Och det är. Jag vet inte om man. Ska, kallar man det för en fabel så fort det är talande djur med? Nej, det behöver man inte säga. Man... Nej. Men det är typ ett blandat samhälle där eh, det är människor och djur som mm -hmm. lever på samma villkor allihop. Mm. Eh, och det är, det är så rolig humor med allt det där för det är så små grejer, mycket detaljer Som är på gymmet. Så springer hamstrar i stora hjul istället för <laughs> På springband och sådana saker Det är liksom sån skit mm. överallt i bakgrunden Så att eh, uppskattar man sånt Så lite bricka Men det, in, det här så. har jag nog tänkt att se någon gång mm. faktiskt, för, mm. Jag tycker Netflix eh, brukar rätt i stort sett varje gång ja. Helt otroligt de har, de, har inte, de har inte gjort något jättedåligt i alla fall De tror inte. Det håller bra klassen mm. Jag kan ju bara flika in Jag har börjat se um, Bloodline Det är också en Netflix-serie mm. Det är en Netflix-serie En dramaserie eh, om en familj i eh, Florida. Mm. Jag har inte sett så mycket än, men eh, tre avsnitt tror jag. Och den håller extrem hög kvalitet. Hur mm. bra som helst. Så den kommer jag definitivt se klart. Ja, det är kul om man fastnar så. Är. Mm. Ja, men det är det som är det sköna med också. En film, den är slut. När ja. Den är slut, den Det kan du ju bara sitta och mala om det finns mm. tillräckligt med avsnitt. Ja. Fast jag gillar ju när det är, som tror du, nu, antologi. Ja, jag, jag gillar också när det är Det ska inte vara så 24 avsnitt eller någonting Det ska vara högst 10 mm. för Så att man får en tydlig Start mitten. Och inte för många säsonger heller Nej, Nej, precis det blir jobbigt Jag har sett Chappie från 2015 Den är jag sugen på 7,0 på EMDV Har det så högt alltså mm. Det är många som inte gillar det Chappie blir kidnappad av ett kriminellt par Och växer sedan upp i en konstig Och dysfunktionell familj Mm, det kan man säga. Men mm. kanske är viktigt att säga att han även inte är mänsklig. Han är robot. <laughs> <Ja>. <laughs> det är en så här liten detalj. liten detalj ja. <clears throat> Han är för detta för detta mm. polisrobot. Mm. Eh, stackaren. Mm. Det är jättesynd av Jätte <laughs> Men ja, det, det delar sig liksom eh, många eh, syn på den här filmen. Många. Men kan det äh, vara lite så med hans filmer? Jag... Jo, men det är många som inte tycker om käpp i hals. Men jag, jag tyckte han var hur skärmig som helst. Ja, det var han. Det var jättesyndigt. Mm. Han mm. lurade vägen att ja, göra mm. hemska saker. Ja. Ja. Han programmerades om helt och hållet. Eller typ ställe, så, ja, ställe, ja. så, han, så Han åldrar och blev en webbis. Mm. Mm. Eh, sen sitter han vid datorn. Och skriver så här. Han programmerar rätt mycket. Mm. Och då glänser han i skärmen. Mm. Det är ju schysst. Mm. Trots att han är datornad så syns han i, mm. i skärmen. Det gillar jag när de får till detaljerna så Sen undrar jag om Hugh Hackman. Han verkar gilla att spela karaktärer med konstiga frisyrer. <laughs> ja. Han har en hockey tror jag. Ja. <kör> han har hockeyfilla. Mm. Bitvis snygg. Nej, jag tyckte han var... Det I ljusjärnan snyggen. eller filmen. <laughs> Bitvis snygg. Frisyrer var snygg. Ja, men filmen är väl aldrig direkt ful. Jag kan inte på det. Är... det är extremt bra specialeffekter. Ja, det är det. De funkar riktigt bra. Mm. Rösterna från robotarna i början är från Peter... Robocop Wellers. Ja. Mm. det visste jag inte jag. Nej, det är lite en homage, tror jag. Men rösten till Chappy är ju... Vad heter han då? Men inte. han är ju med i District 9 och... Jaha, har Han Hanna? Ja, är han, huvudpersonen i, mm, ja. i District 9. Charlton Char Char Coppley. Ja. Uh, sex av tio orange antenner. Mm. Den var helt klart godkännande. Fick de med mig till och med? Ja, jag tror jag. Vet du vad jag har gjort? Jag har varit på bio idag och sett Mission Impossible Rogue Nation- Det, det hade jag glömt. Jag hade inte <laughs> gjort. <laughs> det en sen nu? Ja. Det, är, det är en timme sedan vi var där. Här satt vi faktiskt lite längre fram. Ja. Och det var det var lite bättre. Jo men jag, alltså egentligen, jag gillar att sitta uh, hyfsat långt fram i bilslangen, mm. men Kruxet är att man kan bli störd mer. Ja. Än att sitta längst bak. Så jag stödde mig på ett gäng killar som satt vänster om dig. Men du... Ja, du nämnde ju det. Jag satt och efteråt. pratade i hela ja, filmen jag och, och jag tror att satt och förefästade eller Aha. Alltså får man till Man Nej. förstör för så många. Mm. Det är nog ganska ett på att det var en bra film. Ja. Att jag inte ens brydde mig. Mm. Och då bredvid dig och hon höll också på att kommentera och hosta och markera sig. Det var bra att du var så uppslukad av filmen som du märkte. Ja. Och det hade jag faktiskt inte väntat mig. Du har aldrig varit en fan om Mission Impossible. Du har nog bara sett första filmen och den enda hela jag har sett. Mm -hmm. okay. Och det var ju som sagt hundra år sedan. Ja, vi har sett alla. Mm. Mm. Det ja, äh, lite en... James Bond light tyckte jag att den var? Ja, alltså det är ju, det är ju ganska lika James Bond detta. Ja. Väldigt mycket så här, glimten i ögat. och Lite mer humor ja. än mm. James Bond. Alltså egentligen är ju, alltså Born och Bond och, och Ethan Hunt, alltså, är ju är egentligen ja. samma sak. Det är väldigt små grejer som skiljer sig. Ja. Jag har nästan glömt av att det här var en serie från början. Ja, jag kommer på ja. på när det musiken är så spelare och intro. Inte var länge som man såg ett intro. Mm. Med namn och sånt. Mm. Mm. Hon hade ja. pondus. Jag satt, jag satt faktiskt och funderade på det lite när de presenterade allra introt. För det kan ju bli en spoiler på något sätt. Om det är någon karaktär som inte ska <laughs> ja, visas. Det men, men det funkar ju. Ja. Oh, hon hade sju, mycket pondus. Eller Beckel Fägersson. Ja, Mm. Ja, hon gjorde det bra för sig. Ja, och kul att hon pratar svenska. Ja, hon pratar ju en del med Jensultens karaktär. Ja, jag tyckte inte det hängt, så är tuntigt som det kan vara. Nej, det är inte så ostigt som Nej, annars Nej, det funkar jättebra den Precis, scenen, det, ja. eller de scenerna. Det kan vara jätteostigt, men det funkar riktigt inte då? Jens Hultén spelar ju en karaktär som heter... Vinter. Vad heter han i Arvid men heter han? Boul Jan, Jan, Janneck Vinter heter han, tror jag. Och jag ställer mig lite på att de... Allt när det svenska karaktärer så har de ju aldrig i namn. Det är mer tyska namn typ. Ja, riktigt hon... lätt finsk nästan. Ja, det är sant. Winter, hon heter ju Ilsa Faust. Ja, det var inte alls... Det är ju tyskt typ. Ja. ja. Och det borde de ju kunna... Det borde ju de säga det Ja, egentligen. precis. Nej, <laughs> ja, men Jens Hultén hade ju också Pondus. Mm. Men han, ju, han gjorde ju i, i stort sett exakt samma roll som man gör i, i Johan Falk-filmerna. Så det räcker med att han står rakt upp och ner bara säger han, har han bondes. Ja, faktiskt. <laughs> ja, men jag gillade honom i den här. Och han hade en väldigt stor roll. Mm. Han var ju absolut den mest... Eh, vad säger man? det. Nej, men den mest eh, centrerade... Vad säger man? Den mest framträdande av de här henchmännen. Ja, det var det ju. De andra tänkte man knappt på. Jag vet inte om det är blod att man vet vem han var. Men... Nej, men han hade ju... Han var lite, lite chef över mm, dem. Precis. Mm. Ja, jag gillar han Huvudskurken. Den skolspelaren. Oh. Han har jag sett i lite andra filmer Han så jävla ja. Ja, det, var, det är, det är ja. ett bra betyg. Då. Man, mm. man ska ju störa sig på dem. ja är Jag har sett en annan film också. En brittisk filmtrilogi som heter Red Riding. Mm. Har du en ja. sån rust? Ja, det har han nog. Och, okay. för och för i, han? Den, i den filmen är han också alltså väldigt obehaglig. Ja, lite svikt. Ja. Ja. Oh tagg. Mm. MC jakten. Det mm, var grym. Jag gillar inte. Jag brukar inte gilla. Viljaktarna. Ja. Men den här var. Ja. Ah ja, shit det. Var riktigt snygg. Riktigt mm. snyggt. Det är roligt i början när Tompa var yr. Ja. Så det gick inte så bra i <laughs> <så> början. <laughs> han hände sig väldigt snabbt. Då. Ja. Men. Då... Humor brukar inte funka så bra. Men här funkar det faktiskt ja, bra. Ja det, det. gjorde det. Ja. det var, som jag sa till dig förut Daniel. Att, uh, jag tror att det här är den Mission Impossible-filmen som har mest humor ändå. Ja det kan nog vara. Mm. Vi hade ju fått den bilden att det var bara seriöst rakt igenom. Mm. Mm. Och så blev man väldigt chockad i början där. När det i princip bara var humor med mm. Simon Pegg. Han, jag tänkte då, nu, nu blir det för mycket. Men det, ja. det funkar bra faktiskt. Som jag har sagt när vi pratade om i den här. Att han gör ju det restan på riktigt i början Med Han planen. hänger på flygplanet Fy fan snyggt det var. På ett sätt i luften? Ja, Allvarligt. Han hänger vid sidan när, när ja. planet lyfter. Shit, det är på. Imponer... Alltså de, ju... de de niperna. Han, har... <laughs> <Härligt. laughs> han har ju linor och grejer men alltså ja. på ett sätt så känns det onödigt det är typ gjort det men det blir kanske lite mer känsla när man gör det på riktigt. Ja, det är ju så snyggt ut. Köra motorcykeln också själv för det ja, jag det tror... jag jag fokuserade verkligen på hans ansikte men, när ifall... När man såg han åka där det, ja. Men det är ändå svårt ut, att se ja, det, Men det är ändå svårt att se för de väljer lite skumma vinklar så där, Typ styret i vägen och, Men han har ja. gjort en liten grej att göra sin egen stans I Mission Impossible-filmerna så jag tror nog att Mycket är han i alla fall ja. Som i, om det är två När han klättrar på det där berget och grejer och... Ja just det mm. rimla, rimla, rimla <laughs> Så han Han är tuff Tompa Mm. Ja, fast oh. jag gillar inte det egentligen Men, men nu, Nej, nu har han ju gått ur Oj. Oj, då gillar vi honom Ja, så nu kan man ju älska honom igen Ja, men ja, när, när, när, Typ mitten, när de ska Bryta, in, bryta sig in någonstans mm. Vilken kompisdrink mm. Ja, precis samtidigt Ja när de sig in, ska bryta sig in i mitten av filmen mm. så tänkte jag bara så här för då, jag har en plan och så visar de hur de ska göra Ja, jag tyckte att det blev lite uh, upprepning Arrlig, Ja, det blev det Jag tänkte bara på jönsson Ja. Nej, jag tänkte mer på de gamla Mission Impossible-filmerna för det är ju det är alltid ett sånt segment i dem ja. och det är klart jag måste ju vara med men... Det känns lite klisché på något sätt mm. ja. Sen studerade jag mig på lite, vissa grejer som var lite väl ologiska Som att han hade syremätare på den direkt. Allvarligt, va? Att han hade drog några djupa andetag så, ja. så visade den sig 100% syre. <laughs> Och så att, han minskade att han den minskade. det gjorde Absolut ingenting när han, när han andades ut. Nej, Nej. det gjorde han ju inte. Det. Nej, så den grejen var, gick inte riktigt att acceptera. Nej, och så men, en, bil, en bil som studsar hur mycket som helst. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Den, var, den, var, den var väldigt rolig den senare. Ja, det var det. När bilen voltade på ett väldigt speciellt sätt. Jag tyckte den funkar rätt bra nu. Ja. Eller allt. Mm. Eh, sju av tio ansiktsmasker får han mm, Jag är nog, Jag är nog... Alltså, jag var ju väldigt underhållen och säga. Men rent filmiskt så vet jag inte riktigt om jag kommer höja den sex av tio. Men... Jag, jag, kör det är mest. Abs jag är absolut seriös. Ja, jag kör mest på underhållningsvarieteten. Mm. Jag lägger mig någonstans där mellan 6.5, 6.4 <laughs> kanske. Ja, det är bra. Men det kan vara första intrycket nu bara. ja, alltså, är det det, det, det ibland kan det vara bra att bara. Jo, suga en, på det lite första intrycket mm. var jättebra. Mm. Men jag, när jag tänker tillbaka så är det vissa grejer som jag verkligen som jag verkligen kan styra mig på. Mm. Ja. Mm. Så är det. Har du nog mer? Nej. Faktiskt inte. Jag är klar också. Jaha. Jag har några grejer kvar. Mm. <kört> eh, jag har tre grejer till Jag drar dem lite snabbt då sure. eh, Jag såg filmen The Drop från 2014 Av Michael eller Mikael R. Roskam Med Tom Hardy, Noomi Rapace Och inte minst James Gandolfini I hans sista roll Tom Hardy spelar Bob som jobbar på sin kusin Marv's bar De tvingas vara en så kallad drop bar Av åt lokala gangsters Där de lämnar dagens eh, pengaskörd. Okay, so. Under dagen så hämtar han den sen yeah. De rånas av maskerade män På dessa pengar Och han har såklart knipa. knipar Samtidigt så hittar Bob en liten hundvalp I en soptunna Som också tillhör en Väldigt otäck man Så det blir liksom tröbbel från alla olika håll En väldigt Värdig avslutning för James Scandal Fantastiska, fin karriär yeah. Han är väldigt bra i den här de har det också extremt bra. Eh, och filmen var otrolig skulle jag säga. Jag hade, jag, tyckt, jag jag har vetat om den här filmen och tänkt att det kanske är en helt okej film. Men den var nästan till perfekt. Så jag sätter en eh, 9 av 10. The Drop sa det. Mm. Mm. Eh, jag har ju varit lite på jakt efter 10 av 10 filmer. Jag vill öka på min lista på min filmblogg. Ja, det vill man alltid. 14 filmer har jag bara, som ja. jag har sett till. och tid Shit, Det är rätt många här ja. Du har ju sett bra mycket mer mm. än vad jag har gjort. Men om jag har är... sett typ 4 filmer eller någonting. Oj. Så är inte 14 så mycket. Med. Nej. Jag vet inte om jag har sett 4000, men jag har sett över 2000 000 i alla fall. Så därför så har jag börjat se om lite filmer som jag tror kanske håller så hög kvalitet, fast jag inte riktigt har... Mm. Det är faktiskt rätt smart att göra ja. så. Jag har också gjort lite... Fast han finns så, så mycket filmer som man ja. inte vet. Ja. Det är ju jättelurigt men då såg jag i alla fall om Donnie Brasco från 97 av Mike Newell, med Johnny Depp, Al Pacino och Michael Madsson. Johnny Depp också? Ja, Johnny Depp spelar en, en, en polis som går undercover i New York-maffian typ. Mm. Och alltså den här filmen var... Ja, Donnie Brasco. Nu tänkte jag på Donnie, Donnie Darko. Darko. <laughs> mm, right. Den här filmen var extremt nära. Och ja, jag vet inte, den kanske borde komma in där för den. där var fantastisk. Ja, jag, jag har sett den också. Stämningen är... Mm. De var fångat stämningen. Det är riktigt mm. bra. Men jag vet inte. Ja, det är någonting som håller den borta från listan ändå. Så. Eh, sen såg jag om den danska filmen Festen från 1998 av mm. Thomas Winterberg med Ulrich Thompson, Paprika Sten, Thomas Bolarsen och flera. Det är den första dogmafilmen som emellanåt ser ut som skräp. Det är inte visuellt. <laughs> Men ändå är nästan till helt perfekt film. Mm. Och det är mycket program... Tack vare de här berömda middagstalen som hålls i filmen, som är ett, som ett slag i magen, riktigt. Otänkt. Och verkligen eh, kastar en kul handling flera gånger. Samma sak här. Det är väldigt, väldigt nära, men inte, inte, inte riktigt. Jag tycker nog att den här filmen kanske inte skulle gjort det i sån dogmaform. Mm. För det, det ser inte bra ut ibland. Och... menar du då? Dog... Har du sett någon dogmafilm? Mm. Det är ju filmat. att liksom, de har inga inget pålagt ljud. Inget, eh, han, nej, okay. Och inget extra ljus. Ofta precis än Och det finns flera regler, men jag vet inte... Och de måste ta allt på första tagningen eller något där också. Det är flera regler som... Och det tror jag kan bara liksom synka egentligen. Ja. Nu. Det blir ju en konstform. Mm. Ja, det är ju en film överhuvudtaget i framen. Mm. Gör de en konstform. Så än så länge har jag inte riktigt hittat någon. Men de är ju väldigt nära. Mm. Men jag har fortsatt jakten på tio av tio filmer som jag ska lägga på min lista här så... Ge ja, Gustav lite tips om ni har några. Ja, det får ni göra. Mm. Sen har inte jag så mycket mer att säga. Nej, då kör vi lite flickkjort. Nej, vi tar en kissa Jag trodde det var på gång men det blev rökat på dass, på Vi på dass. <laughs> du får den här... Det... Ja, nu har de gjort en, en CS-film Det finns en kille som spelar CS professionellt Som kallar sig själv för Guardian Han mm. har gjort en film om honom som heter Guardian of the Galaxy <laughs> Det var ett S bara ja. Super originellt Men då kör vi lite flickchart då Ja. <clears> Och <throat> första duellen blir Ace Ventura Pet Detective Mot Sherlock Holmes Från 2009 Den här är svår Nej, den är ganska lätt för Sherlock Holmes. Är det sant? Ja, ja. Jag tycker den är jättebra. Jag har aldrig skrattat så mycket som han har gjort på Ace Ventura tror jag. Nej, det håller, det håller jag med om i och för sig. Men jag tycker nog inte att det är en så bra film egentligen. Sherlock Holmes väl och du jag också. Jag vet inte, jag tror inte ja. att jag... Jag var tröttnat på Jim Carrey så jag, jag skulle inte gilla henne om så jag såg den. fast den här gör han ju bra. Det är inte den första. Om det, men... om det bortser från att han har gjort filmer efter det. <laughs> ja, men det är man fråga om man kan det. Ja, jag kör på Kjellakoms också. Han var också ja. riktigt underhållande. 497 Rankings. Vad menas med rankings och filmer? Det är hur många vi har rankat och hur många hur filmer, filmer vi har rankat. Hur många gånger vi har rankat och hur många filmer sammanlagt vi har rankat. Okay. Det är fler ja. filmer som har kommit flera gånger. Aha, okej. Okay. Jag tror vi kör på datorn. Är den nya? Kör på telefonen istället. Det är den som ni. Den är ju illmörkt. Kör på telefonen istället. Inga kålserare? Nej, jag försvann då. Jag oh i helvete. Hur det? de var lika len Nej, som... Jag tänkte, uh, jag har jag för det. Jag vet inte vad. De är illa. Avslagen är illa. Gömmer på det också. Absolut. Är det, är det, det är det bästa alltså. i livet. Ellen Polar en gång som sa att han föredrog gömmen uh, öl. Ja. Vi far... kör på, på telefonen här istället. Och då kommer vi till nästa duell som är Ghostbusters 2 mot Shrek the Third. Ghostbusters 2. Ja, jag säger det. Jag är Ghostbusters-filmerna, så jag säger check. Det är bra. det är fruktansvärt dåligt. Jag. Ja, jag tyckte att han lite. Jag vet inte om det Third är jättebra. Jag kommer inte ens ihåg vilken det är. Hur många finns det? Fyra. Det är den när Åsna får barn med draken tror jag. Okay. Första Shrek är jävligt bra, så att ja. det, de andra lever vidare på det. Nej, nej vi, vi jag inte det. Men... Ja, det blir Ghostbusters. Mm. Bra. Då har vi The Empire Strikes Back mot Big Fish. Star Wars. Mm. Big Fish är jag nog inte mm. sett ens. Då blir det paris Attack. Ja. What Women Want mot Greece. Var den första den med, med med Gibson, Gibson. jag Det var lite humor. Ja, den, jag den tror att till... jag säger Greece i alla fall. Ja, jag är lätt Greece, men <laughs> <laughs> det var rätt bra ändå. Ja, den var nog ganska rolig Vad mm. mm. säger Daniel? Nej, jag köper kör på gamle Mel. Du kör på gamle Nell ja, Och vi kör på gamle Trovolta. Ja, ja. lätt. Olivia, Olivia nu John. Då blir det Gremlins. Mot Back to the Future Part 3. Den har inte jag sett. Oj, vilken är det? Har du sett trean? Jag har sett en annan Är det sant? Mm. Den har hört. vi aldrig fått förut. Nej. Tror jag inte. Vilken är vilken? Jag blandar ju ihop den här. Trean är västen. Grammys är västen, den med små... Ja, är den med små... Med små. Ja, med små... <laughs> ja, ja, men det är Hellre gud. <laughs> Djur. Men, men den western ja, filmen är det. Rätt. Men jag har klickat bort den ja. för jag har inte sett den. Så det blir Grammys mot Planet of the Apes från 2001 istället. Tim Burton's. Det blir grövning för mig. Ja, vi köper det. Shrek 2 mot The Devil's Advocate som inte jag har sett. Nej, har du jag. gjort det? Ja, inte alls sett. oh den är faktiskt bra. McKenna Reeves. Ja. Och Al Pacino. Och Shuler Shuler. Shuler Ja, precis. Eh, då blir det Shrek 2 mot Terminator 3. Rise of the Machines. Nej, det blir det fan Shrek 2. Alltså. Ja, det, det blir Shrek 2. Undrar hur mycket han kommer att klättra nu Shrek 2. Ja. <laughs> Black Hawk Down mot Aliens. Aliens. Mm. Aliens var det andra filmen eller? Mm. Fast man inte riktigt för den tror jag. Nu ska jag göra det med oss. <laughs> men som sagt jag har aldrig varit jätte jag är inget stor sci-fi fan. Nej, okay. Så då är det väldigt svårt. Mm. Uh, så att ja, jag har Det en vinnare i alla fall. Ja. Mm. Hoppas att jag säger så. Ja. Men vad säger du då? Det kommer hända så. Black Hawk Down. Black eller? Hawk Down. Ja, Men den tycker jag var rätt bra. Mm. Jag gillar ju jag gillar krigsfilmer. Mm. Fast inte bättre än Aliens. Nej, nej. Det blir Almost Famous mot Predator. Ja, det famous jag har inte Almost Famous mycket. Jag tror att Almost Famous är en film som jag skulle gilla väldigt jag mycket. den ska om den, faktiskt. Det är med men, om, eh, omslaget känner man igen så jättemycket. Med glasögon. Mm, ja, precis. Mm. Fast det här är äh, annat, ja. Oj. Inga glasögon. Okay. Men jag säger något Predator här ändå. Ja, Ja men Det blir rovdjuret. Mm. Då har vi... Han har Vaseline på sig, han. Nej, det jag tror jag det var bara ha. lera. I den det var bara lera. <laughs> en annan ansiktsmask. Uh, Armageddon mot Crash. Vilken är det? Sannar du mm. på också, vinnande film. Mm. Eller Armageddon. Mm. Mm. Okay. Uh, det har jag har inte sett Crash. Det jag tycker Crash är men... bättre. Jag är lite osäker om jag har sett Crash. Mm -hmm. Det är den som är olika färger också. Kan det nog vara. Det är väldigt olika berättelser mm. som knyts ihop i, slutet, i slutet, men... Jag tror att jag har sett den. Och han i uh, Captain America 2 nej, Iron Man 2 så är det en annan Iron Man Captain America. Jaha, mm. ja. Är det Shibit eller UFO eller? Ja, det kan vara det. Är han med i Crash. Kanske. Då har sett Crash. Då... <laughs> Och jag gillar den. Vad var den andra? Armageddon. Att Ta Crash. No. Att all... At all... ha <laughs> Crash. At all all. Då blir det Jay and Silent Bob Strike back mot Donnie Darko nu kom den som du pratade om förut? Ja. Då tar jag Donnie Darko. Jag, jag har inte riktigt förstått mig på Jalen, Jalen <laughs> Jag tyckte han var rätt rolig. Men mm, äh, är lite... ja, Donnie Darko. Ja. ja, jag håller med. Fast Donnie Bresko är bättre. Mm. Born Identity mot Airplane. <laughs> Och det är ju lite synd att jag såg om Airplane då. För att jag tyckte inte att han var bra. Nej, man... det gjorde jag också faktiskt uh -huh. ganska nyligen. Jag blev jättebesviken. Ja, samma här. Uh... Jag ska alltså inte se den igen. Nej, jag tyckte inte att något uh... heller riktigt. Jag vet inte. Det, och det är svårt att säga ändå, för den är ju ganska gammal. Jag tror att man är förstörd av alla andra dåliga parodifilmer. Ja, men till. Alltså, nakna pistolen kan jag kolla om vilken dag som helst och fortfarande tycka att de är hur roliga mm. som helst. Okej. Okay. Eh, men den där funkar inte alls. Nej. Att... jag säger Born Identity i alla fall. Ja, som Bond Union. James, James Born Ja. Hunt. James, James Born James <laughs> Bond Hunt. Romeo plus Juliet mot Superbad. Vad är den med Leonardo DiCaprio? Ja. Eller? Den var ganska jobbig. Var det ja, den Var inte den helt i typ... De pratar ju poetiskt eller Ja, de pratar ju då det... poetiskt. Mm. Eller, eller... Nej, de pratar, jag tror de har använt sig av original liksom, texten mm. från Shakespeare. Fast i en ny ja. miljö. Jag såg den när jag var så pass ja, också. Så ja, att, jag det vet inte vad jag skulle tycka om den heller. Inte de, in de en ena att att ut genom andra. Du har en ja, Kronberg, så gör du... Det... Nej. Cronberg. Nej, nice. vad tror Cron? person. Korg Ja, just det. det. det. Med Loveful. Ja. Ja. Men vilka med andra filmer Superbad. Den är rätt kul. Ja, jag, jag, den tyckte jag var hur bra som helst. Men... Ja, vi tar jag jag, jag, jag på den. Den måste man ju se om. För jag, mm. jag, jag har bara sett den en gång, Och det var när den kom. Ja. Jag Så tror det. jag skulle gilla den några gånger också. Mm. Eh. <skratt> Harry Potter and the half Blood Prince mot Ace Ventura Pet Detective. Oh, den är också svår. Vilken är den ja, här? Är den halvande nu? Ja, Vilken är ja. half Blood Prince är Det, näst... det är typ den sämsta av filmerna. Harry Potter. Ja, det typ del sju eller något. Jag tror det är... Jag tror det är... Va? Det finns nog bara fem, va? Yeah. Va? Nej, det finns åtta sju, sju böcker och åtta böcker. Eller vad säger jag? Sju böcker och åtta, åtta filmer. Bilder. De delar på sista boken. Sju och åtta är de sista. Okej. Okay. Så det är kanske är sexan då, eller? Eh, halvblåtsprinsen. Nej, vänta. Den tyckte jag var rätt bra. På allvar. Jag säger Harry Potter. Vad heter sista boken? Deathly Hallows. Så var det. Ja, men halvblåtsprinsen är den innan då. Ja, mm. det är Ja. Det är det sjätte ja, filmen? Ja, du Harry Potter. Ja, den vi inte jag. Det tror jag i den här gången. Ja, Eller jag vet inte. Jag tyckte ju redan att den sista Harry Potter var rätt bra. Men uh, första i Sventura, den kan den jag inte... Den är skitbra. Ja, den den, <skratt> den, den, den är bra. Nu är det andra som har fått kraft i podden. Ja, det är egentligen det. Egentligen är de ganska lika i de filmerna. Men uh, första är nog ändå bättre tycker jag. Ace jag säger i Sventura. Mm. Tvåan tyckte jag bara var upprepning. Men du är ju fåran så ju precis. Nej. Nej. Mm -hmm. Har Det bra. Men uh, inspeturen var är så jävla bra. Ja, men förut var det två. var det Ja, det stämmer den. Ja. Ah. Han satt han satte ju Like nej jag glömde bättre i första tror jag så den väljer vi. det blir Ska vi ta två till eller? Ja, Indiana Jones and the Temple of Doom. Mot superbad. Hur lätt som helst. Det är också sådana här filmer som jag tycker är så intressanta. Så att om någon dyker upp på tv, då sitter jag där mm. och kollar. Jag vet inte om jag tycker att de är svinbra, men det är så härligt tema på dem bara. Så att... ja, men det? Det är ju, ja, det är ju gamla jävla filmer Då skräller jag och säger Superbad. <här> det är sant. Jag vet inte, men jag tyckte den var fantastisk när jag såg den. Och sista nu då. Seven mot Alien Resurrection. Börjar man med seven, då är det ingen idé att säga något annat. Nej. Det är redan klart det. Ja, 7 är riktigt bra. Hade det varit första alien så hade den vunnit för mig. Men här vinner 7 lätt. Mm? Mm. Då börjar vi närmast slutet. Mm. Ska vi... Slutet av ölen. Ha det med. Ja, Nej. Får, får man inte kramp om man dricker för lite? Jag har ju druckit man har för lite, <laughs> lite. Ja, men jag tänkte säga att du har nog inte druckit tillräckligt. Då kör vi veckans fråga. Mm. Nu över till blomman. Välkommen till veckans Lyssna-fråga! Som säkert många har hört så var det ett lejon i Zimbabwe som blev skjutet dagen, utav en tandläkare i USA, Cecil the Lion. Och på det djurtemat så tänkte vi oss en fråga om den bästa djurkaraktären i en film eller i en tv-serie så eh, hashtagga filmpodden eller gå in på finpoddens facebook-sida och eh, svara eh, där om vilken eh, tv-serie eller vilken film eh, som har den bästa djurkaraktären och vilken den karaktären det så fall är eh, Jag önskar er alla en fortsatt trevlig lyssning Hej! Tack för det! Tack blomman! Nu får du promota din uprising igen Nej, jag vet inte om jag orkar promota den <laughs> Men det är, så här, det är så svårt, eller ja. Jag vet inte. Det gäller att man är ganska intresserad av, ja. av just det spelet för att det är så var värt att kolla. Det är ju inte den var ju rätt. Ja, men bra, det, bra det du gjorde. känner mig. Ja, det är bra gjort. Nej. Jag får kolla in det. Mm. Har du någon Instagram? <laughs> uh, nej. Jag håller mig borta från det faktiskt. Jag har hört detta. Uh, kan vi nå, där, nå det? Jag har, jag, har, jag har Twitter. Det är det jag kör på. Mm -hmm. uh, men då är, det, då är det mycket mest counter films Snack och ja, e-sport. Mm. Det är väldigt så. bra för att hålla kontakt med folk eller så här, i, ah. i, det, i de intressena man har. Just i e-sporten, alla är så öppna till spelarna och, mm. och organisationerna så att de, man kan lätt få tag på dem och prata mm. med dem. Sådär, än det är Twitter ja. rätt bra på mm. ja, För ja, Det är det. ju samma lite överallt tror jag. Mm. Det var så väldigt mot Twitter först, men... Ja. Vad heter du då? Eh, Daniel Hagelin, bara. Mm. Så. Mm. Mm. Ingen mer? Nej. Nej. Oss når ni på filmpodden.se facebook.com slash filmpodden, facebook /filmpodden. in Ett filmpodden ett glased och ett per 76. Tack och hej! Tack och hej! Tack oss! Hasta la vista, baby!